Ejtőjenő, tigrisvér. A gyába. A vendéglő ajtaján egy kalap repül ki, nagy kacagás. Ezután következett a fiatal ember, még harsányabb kacagás. A kidobott illető felkel a porból, a kalapját is felemeli, és gyűlölettől villogó, de igen szomorú szemekkel ütögeti két tenyerével a nadrágját. Tom kilép a kocsmából, széles csúfondáros szája bátó vigyóra húzódik. Hold el magad a kocsma környékéről, megértetted? Azért is idejövök, amikor csak kedvem tartja. Én akár minden nap kidoblak, ha kell. Valaki oda kiáltja. Gyáva ember, ne járjon kocsmába! Egy másik. Minek hagyod magad? Mi? Férfi ruhába jársz, fegyvered is van. Én nem állsz kitommal. Nem akarom. Feleli panaszosan. Vörös hajú lány jelenik meg az ajtóba. Menjen szépen, Robin. Látja, hogy itt csak kicsúfolják. Én magához jövök, Émi. És csak az érdekel, hogy maga csúfol-e. A lány egy másodpercig rossz kedvűen habozott. Én nem csúfolom, de azért jobb lesz, ha nem jön. Most már takarodj, kiáltotta rá Tomkonor. Én is megmondta neked, hogy mit tart a gyáva emberről. A megalázott férfi csendesen elkullog a lovakhoz. Látták, hogy eloldja a szürkéjét, nyeregbe ül és elnyargal. Valamennyien visszamentek a kocsmába. Az ajtó becsapódott. – Miért bántják mindig? – mondta a lány. – Mert gyáva és csökönyös. – feleli Konor. Ötször is felszólítottam, hogy ne forgolódjon körülötted Émi. Négyszer leütöttem, mégis újra jön mindig. – Fogatadsz velem, hogy holnap megint csak itt lesz. – szólt közben egy borizű hang. – Akkor laposra verem. – jelentette ki Tom Conor. Nem szép tőled. Döngyögte Grina Kovács. Gyáva embert bántani, az alapjában véve szintén gyávasát. Robin nem üt vissza, és a fegyvert se kezeli jól. Akkor maradjon otthon. Hozzám jár, nyelvet élesen Émi. Talán szívesen látja? Nem az a kérdés, hogy szívesen látom-e, hanem hogy maga mi jogon fértékeny rám. Rövidesen felelek erre, Émi, mondta Tom jelentősen, és a lány rámosolygott. Robin kétségbe esett elkeseredéssel nyargalt haza. A gyűlölet és a megalázottság ford benne. Gyáva. Mindenki tudja róla, hogy gyáva. De hát miért gyáva? Miért fél, ha valaki ráemeli a kezét? Miért nem mer a pisztolyához nyúlni? Miért fut át valami hideg érzés a szívén, ha valaki ökölbeszorított kézzel szemben áll vele? Felnézett az égre, mintha a ragyogó csillagoktól várná a feleletet kérdésére. Ő jól tudja, hogy mi ez a gyávaság voltak éppen, ha valaki ráemeli a kezét, vagy a fegyveréhez nyúl. Tudja, hogy mi ez, és még sincs neve. Zavaros képek sorozata, egészen elmosódik. Lövés, tűzfénye, füstszak, vér, jajgatás. Jelentés nincs, csak zsibbad félelmet érez, mint lelki aláfestést. Valami történt vele, amikor még kisgyermek lehetett. Négy éves vagy annyi sem. Jeff Olsen azt mondja, hogy ez mind képzelődés. Robin egy nagybátyának a fia, és négy éves korába árvaságra jutott. Akkor Jeff Olsen örökbe fogadta. Így mondja az öreg Jeff, de mégis látta azt a furcsa képet. Ha revolvert fogott valaki, ha megfenyegették, nyomban sikoltásokat hallott a múltjából, lőporszak folytogatta, és fegyverdőrren is jutott az eszébe. Ilyenkor végigfutott rajta az a hűvös zsibbadás, amiért azt mondták, hogy gyáva. Belövagolt a szegényes Olzen tanyakapuján, megkötötte az istálóba Rainbow-t, a szobájába, és végigvágódott ruhástól az ágyon. Olzen hallotta jól a lépéseket, amint végig döntek az előszobán, és elhaltak a nyikorgó falépcső felső fokain. – Hazajött – mondta jelentősen a serifnek. Mert nála volt éppen az öreg Peterson, akivel sokszor éjfélig is elbeszélgettek, ha nem volt dolga sem a farm körül, sem a hegyekben, ahol az emberek bujkálnak. Ilyenkor a vén farmer és a serif időt szakítottak egy kis beszélgetésre. Nem szokása, hogy bejöjjön köszönni. De bejön mindig. Úgy látszik valami baja van, mondta hozzám. Hm, a nem szívelik, mert gyáva. Hallgattak. Miért nem küldött keletre? Ott nem fontos a bátorság, szólt Peterson. Már küldtem. Nem megy? Nem. Szenved, de nem megy. Makacs, dacos. Nem jó nevelte, Jeff. Horstobaság. Külön nevelést kapott a legtöbb a kaubojnál. Kíváncsi vagyok rá, hogy melyik tudta kilenc éves korába, amikor alig ért el az újja a kód fejétől a ravaszáig száz lépésről eltalálni a fán gubbasztó madarat. Mert Robint megtanítottam rá. A balkeze 16 éves korában jobb volt, mint a tiéd húsz évvel ezelőtt. 17 éves volt, amikor becserkésztem az ezüst királyt, ha emlékszel, de mennyire emlékszem? Olyan vasló nem sok szaladgált erre felé. Robin velem lovagolt. 48 óráig csak percekre állhattunk meg. Hegyen völgyen át nyomába voltunk a lónak. A fiú végig kitartott, és mégis. Gyáva, fél. Az öreg Jeff Olsen nagyot sóhajtott. Patterson a pipáját tömte. Azt mondják, beleszeretett Émibe. Engem, tudom. De nem kell a lánynak. Aztán Tom Connor néhány szó csúffát tette a kocsmába. Jeff Olsen nagy ráncosokl az asztalra csapott, hogy megrezdültek a poharak. Majd én csúfát eszem Connort. Egyszer felveszem a revolverövemet, Pet, és odamegyek a sok nagy szájuk közé, hogy mutassák meg, amit tudnak. Ha ostobaságot beszélsz, Jeff, ha Robin nem lenne gyáva, akkor befogadnák maguk közé. Te se szeretted a gyáva embert legénykorodba. Patterson fölállt. Hm, megyek, hónap érkezik a kormányzó. Egy pár csavargót összefogdosok a környéke, bejárnak a városba lopni. Jól szakát, Pet. Jól szakált, Jeff. Kikísérte a serifet az udvarig, aztán visszament a házba, és megindult felfelé a falépcsőn.